Roza, ce face? Eram îngrijorată. Cornelius s-a deschis! S-a deschis! E neagră? Neagră de tot, fără nicio pat E minunată. Ce rău îmi pare că nu ți-am putut-o aduce, soveșit. -o. -am e, să e neagră, neagră de tot, Roza! Ești în Roza, sunt mai emoționată decât atunci când mi s-a citit ordinul de grațiere, mă crezi? Te cred, Cornelius. Te primim de vreme ce ai visat-o atât și e cea mai dragă opera ta. A noastră, Roza, a noastră. Hai, mai povestește-mi despre acum arată?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 vino până în camera mi-a înfirmat domnului președinte Al horticultorilor Existența la Lelei Necre Bucuros, domnișoară Roza, ardine răbdare să o văd Să aveți E fantastică Dumnezeu, a dispărut Dar nu se poate, ușa era încuiată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 Să-l previn pe domnul președinte Am să vă însoțesc, domnișoară Roza Nu se poate să faceți singur atâta drum Tilda, Tilda, dacă vrei să fii cu mine Să-ți mulțumesc din suflet pentru devotamentul tău Care nu se desminte niște de data aceasta Atunci încearcă să faci roz de doi cai Ca să plecăm de îndată. Ai meu, e pregătit Mă duc la bătrânul Ruităr să mai fac roz de unul Vă aștept lângă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 a furisitului. Ah, înseamnă că ne-a luat-o cu mult, cu foarte mult înainte. nu nimic. Bine că știu cum arată care bătrânului ruiter. Așa îi vom putea descoperi ușor prezența, pe parcursul drumului sau pe la hanuri, pe unde va face popas. Hai, hai să pornim pe urmele lui Til. Dați-mi mâna, domișoară roșie. Să vă ajut să încălicați. Da. Așa. Hopa! Hai. Să dăm pinte în Cairo. Ah, de la am ajunge Nu era el, păcat, l-a A fost o copilărie să ne închipim că -l putem ajunge Da, cred că e cu vreo șase lege înaintea noastră da. Nu mai are rost să leergăm așa nebunește domnișoara Roza Ești atât de obosită Ar trebui să te odihnești Nu vă odihni la Del. Cine știe, poate acolo vom da de vreo urmă descoperi pe hoți. nu mă dau în lături de la o Ah, lătă. nu, nu, și apoi asta ar pune în pericol la leauă. Dacă o veți distruge, nu. Nu-mi rămâne decât să mă adresez președintele. Monsegiore,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 O fată care insistă foarte tare să vă vorbească. Spune că vine din partea la Lelei Negre. Începe să fie nostrim. O primiți și noi așa? Dacă alteța voastră dorește, a domnul Matias. Îndată, domnule. Să vedem ce mesageri are la Leaua Neagră. Bună ziua, domnule președinte. Altețea sa aici? Îndrăznește, tânără fată. Îndrăznește. Ce legătură ai din atacul la Leaua Neagră, domnișoare Mi s-a furat, domnule.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 Nu sunt decât o fată simplă. Vă mărturisesc că nu singur am izbutit sub obțin la leoneagră. Dar cu cine? Cu un deținut nenorocit din Löwenștein. Un deținut, deci? Îți dai seama ce învinuire s-a dus singur? Deținutii de la Löwenștein trebuie ținut complet izolați. Lăsați, domnule președinte, asta nu privește pe membrii societății Horticole. Continuă, vediți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 La picioarele voastre, Monsignore. E Eu minune într-adevăr. O lalea cu totul neagră. E de necrezut eu o capotopiră. Te felicit, domnule Voxter. Iată, această fată pretinde că ia ei la leaua. O cunoști? Ma nu, monseore, dar dumneata, îl cunoști pe domnule.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 Roza nu-i la Lievenstein. O știi prea bine. Spune-mi, unde a dispărut și ea și Iacob? Unde mi-ai trimis fata? Nu se poate. Cred că vrei să-mi întins o cursă. Oi, mi-ați întins o cursă. Te omor să știi dacă nu-mi spui unde e. Te omor. Ce? Îți desclăștigi o dințe. Mai potolește-te, bătrâne. aruncă ți o acela. Nu! Te omor să știi. Harule! Îmi tre' azi ește-ai în mine? Garde! Garde! La mine! Ajute!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 Aceasta e camera prizonierului Cornelius Van Berle. Da, eu sunt, domnul ofițer. Atunci, urmează-mă. Da. Repede mai acționaj, pânc grifos. Îmi și 12 ore, soldatule. Păi, dacă a venit chiar un ofițer superior, hai, grăbește-te, domnule. Da, da. Urca într sură, Cornelius Van Berle. într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 De atâta timp. Puteți-mi spuneți totuși, domnule ofițer, unde mă duceți și ce soartă mă așteaptă? Eu nu știu. Soarta din Italia o va cădea alteța sa. Alteța sa? De data aceasta voi fi deci judecat chiar de Virgil de Oranie. Ce se petrece, domnule colonel? Ce? ce veselie aceasta? E sărbătoarea orașului. Am și ajuns? E sărbătoarea lelelor? Azi ar fi trebuit să se dea premiu. Exact. Premiul lelei negre. Ce crudă ironia, soarte. Să trec astfel pe lângă sărbătoarea lelei mele. E ca și cum aș fi dat culoarea neagră pentru ca să poarte dolui la moartea mea. Oh, Roza, cum ai putut să mă trădezi astfel? Tu, care erai atât de bun. Este extraordinară.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 Monseñore, am sosit împreună cu deținutul pe care, din ordinul vostru, l-am adus de la fortarea Salovenstein. Cornelius e aici! Monseñore! Ești emoționată, petiță! La ce-ți folosește devotamentul acesta față de un om sortit să trăiască și să moară în închisoare? Monseñore, oricare i-ar fi soarta, voi fi alături de el. Ești o fată bravă, Rosa Griffus.